Потім обережно, наче вона була живою, взяв тяну по руки і потягнув до крісла покути. Сяк так усадивши небіщицю в крісло, хлопець увімкнув апарат. Світло ледь мигнуло, котушки з розмірним гудінням запрацювали. Він протримував бразилійку цілу хвилину. Відчував, як холонучі німіють руки, а тоді вимкнув магнітне поле. Тяна, неприродно схиливши голову і розвісивши руки, тупилася на нього мертвими очицями. Повільно піднявши палець, Тимур торхнувся лоба Тяни. Твердий. Мертво-холодний, але твердий. Хлопець відсахнувся. Зачей застроменіли сльози, він більше не стримувався, і кілька разів голосно схлипнув. За мить Тимур ридав, як ніколи до цього в житті. Тяна не була зараженою. Швидше за все, жінка перебувала на межі нервового зриву. Можливо, страдала на невростинію що, враховуючи стресові умови протягом останніх двох тижнів, виглядала цілком правдоподібно, але була чистою. Тимур опустився на підлогу, підібгавши під себе ноги і обхопивши руками коліна. Стримувати ридання не вдавалося. Раз за разом груди здригалися, шмарклі та слина вилітали з ніздрів і рота. Налипаючи на джинси Очі застеляв Вологий туман Хлопець зирив на світ Наче крізь запітніле скло Автомобіля Аж раптом між схлипованнями Протиснувся Невразний шурхіт Чиїхось кроків Тимур крутнув голову до виходу Крізь поволоку в очах побачив за порогом Хтось стоїть І мовчки витріщається на нього Невиразний худорлявий силует «Лауро!» – схлипнув Тимур Сльози задреботіли по його щоках. «Я вбив її!» Хлопець не усвідомлював, що говорить зараз українською «Господи, ні, ні!» Ридаючи, він притулив кулаки до обличчя. «Я не хотів цього, Лауро!» «Лаура, хто ж ще?» «Обрис був не таким широким, як Ріно, і занадто низьким, як на Алана». Збагнувши, що Тимуру зле, психіатр прийшла його розрадити. Сповнений вдячності, Тимур підвівся. В ту мить він, як ніколи, потребував підтримки. І лиш тоді змахнув долоною сльози. Погляд прояснився. Кімната виплила з вологої мли, а серце підскочило аж до горла. У проході, відрізаючи єдиний шлях до відступу, стояв Кацуро такеда. Пекло Ель-Таттєво. Понеділок, 31 серпня, 8.03. Авіабаза. День видався просто казковим. Погода стояла тиха і безвітряна. В небі над авіабазою жодної білої плямки. Видимість, як кажуть, в такому випадку пілоти обмежена. Сірий військовий авіаційний танк РКС-130 «Геркулес» з характерним ведмежим носом і гігантським горизонтальним стабілізатором вирулював на злітну смугу. В кабині сиділо троє чоловіків. Командир повітряного судна майор ВПС Семіал Нортон, другий пілот капітан Ден Рейнольдс та механік Стів Левандовський, відповідальний, за повітряну заправку. Неподалік злітної смуги виселась башта управління польотами. На найвищому її рівні, біля вікна диспетчерської, яка наступні 20 годин правитиме командним пунктом операції, заклавши руки за спину, застиг генерал-лейтенант Френк Клоц. Остами днями він боявся, що посивіє. Після детальних розрахунків Вияснилося, що максимальна дальність польоту заправника КС-130-5250 км недостатня для проведення операції. Повітряний танкер досягне Перу, але в нього ледве лишиться пального для того, щоб триматись у повітрі під час дозаправки Б-2 «Спіріт» І вже точно нічого не лишиться, щоб дошкутельгати до авіаносця. Підганяти Рональда Рейгана під самісіньке узбережжя Перу і ловити там КС-130, який у буквальному сенсі вивелиться з неба, жоден з адміралів не погодився. Тоді Френк Клотс розглянув можливість застосування КС-10 «Екстендер». Примітка КС-10 «Екстендер» – важкий повітряний заправник на базі цивільного авіалайнера, що розширює радіус дії літаків. Цей реактивний заправник має достатню дальність – 4400 миль або 7032 км. Він міг би летіти за Б-2 ледь не до самого Чилі, спокійно заправити бомбер у повітрі, але Збудований на базі широкофюзеляжного пасажирського лайнера макдональд Дуглас «Доуглас ДС-10 екстендер Збіса Великий». Порожній він важить 110 тонн, а з повним запасом власного пального і пального для заправки може потягнути на всі 250. Така машина ніколи не сяде на авіаносець. Дві ночі підряд генерал Клоц прокидався в холодному поту через кошмар, в якому 250-тонна гнида КС-10 «Екстендер» розвалює до діткової матері найновіший авіаносець Рональд Рейган і топить його. Безперечно, після такого Пентагоні подбають, щоб його Клоца судили тільки в тому штаті, де дозволена смертна кара. Залишалось одне – максимально полегшити КС-130 «Геркулес», викинувши все зайве. Ні, не так. Викинувши все зайве, цілий вікенд техперсонал авіабази «Уайтмен» роздирав нутрощі «Геркулеса», видаляючи звідси все, що тільки можна було видалити. З кабіни випрали систему кондиціонування, пілотські сидіння замінили на легші і простіші. Для механіка взагалі змайстрували жалюгідну подобу табуретки, пригвинчену до підлоги. З відсіку забрали протигази, аптечки, крісла для додаткових членів екіпажу, рятувальні комплекти, зірвали кріплення для багажу – і металеві розпірки видерли всю внутрішню обшивку, оголивши несучу раму літака, послабили конструкцію шасі. Навіть туалет і той витуле К чортам. Натомість екіпажу вручили лікарняні горщики, які видають після операційним хворим, які ще не можуть ходити. КС-130 полегшав на 3,5 тонни. На їх місце поставили додаткові баки для власних потреб авіатанкера. В результаті розрахункова дальність польоту зросла до 5900 кілометрів. Цього було достатньо. Притиск. Сем'юел Нортон вирівняв повітряний танкер в кінці смуги і по радіо Попрохав дозволу на зліт. Диспетчер скосив очі на генерал-лейтенанта. Френк, не повертаючи обличчя, кивнув. Диспетчер схилився над мікрофоном. Кісі 1 СІ-1-3-0, попереду чисто зліт дозволяю!» І додав позастатутне «Нехай щастить, чуваки!» Диспетчер вас зрозумів. Починаю з лід і дякую. Чотири пропелери заревли, перетворившись на сріблясті диски. Обабіч бетонної смуги під потужними струменами повітря пригиналась трава. Сеніал Нортон на який час притримав літак, даючи можливість турбопропелерним двигунам вийти на повну потужність, а тоді Відпустив Гальма. КС-130 чкурнув уперед і через хвилину відірвався від землі. Рівно через три години 53 хвилини з цього ж аеродрому вилетить на вантажний бомбами бомбардувальник-невидимка Б-2 «Привид». Провівши поглядом позато Геркулеса, Френк Лоц торкнувся рукою ідеально вибратої щуки. Він не зводив очей з Небесної синєви, поки заправник не перетворився на ледь помітну крапку. Наступні 20 годин будуть найдовшими годинами його життя. Операція «Антибот» почалася. Понеділок, 31 серпня, 9.28, житловий корпус. Випнувши нижню губу, Лаура Дюпре мовито споглядала результати невдалої спроби приготувати сніданок. Сосиски потріскали і виглядали на старанно обсмажені кавалки собачого лайна. Яєчний білок підгорів, перетворившись на жовтувату кірку. Їсти Лаурі більше не хотілося, точніше їсти хотілося, але не те, що лежало перед нею. Ідея втамувати голод рибними консервами, банок було ще придосить на складі, заївши їх запареними в окропі пластівцями, а от молоко давно скінчилося, більше не видавалось такою кричуще-блюзнірською. Добре хоч те, одоробло пішло спати після нічної варти, без злості подумала вона про рино, а то б точно натягнув сковорідку мені на вуха. Лаура не любила і не вміла готувати. На кухні вона почувалася, наче той слон, що зайшов на виступку виробів з кришталю. Як подумати, Лаура взагалі нічого не міла. Здібностей море вистачить на батальйон та тільки на мова заходить про практичну реалізацію, все летить з торч голов. Лаура сніданок не могла, приготувати без загрози своєму життю. Єдиний незаперечний дар, яким вона могла похвалитися – це вміння відчувати, передбачувати вихватки психів. Саме через це Дюпре почувалася незамінною на попередній роботі. Вона відчувала все, що коїться в голові біснуватого. Вона не тямала, як це у неї виходить, не намагалася шукати пояснень, але завжди завбачувала дії пацієнта. Бачила хворий мозок наскрізь. Якби не той вішальник, вона б зараз лебонь перебралась до Парижа у якусь з найкрутіших клінік і... Несподівано серце почало гупати в вухах. Лаура спершу подумала, що виніс спогади про колишню роботу. Але через кілька секунд, мусила визнати, вона знову почала відчувати. Щось дивне, щось чуже. Коршак подався до Ясел не для того, щоб глянути на ботів, зметикнула дівчина. Думка швидко вивітрилась, а от серце гупити не перестало. З Тимуром щось не гаразд, проте зараз причина не в Коршаку. Що ж іще? Штайрман? Штайрман повернувся і... Лаура відсторонилася від плити. Щось підказувало ліворуч. Що б там не було, воно зараз ліворуч. Дівчина повільно повернула голову до вікна і зацепеніла. Ззовні. Притулившись носом до шибки, стримів бот. Лаура радше здивувалася, ніж перелякалася. Вона усвідомлювала, що на віконне скло покладатися не варто, боти без проблем знайдуть, чим його висадити, але страху не відчувала. Дівчина була схильна повірити, що хлопчик їй вважається. Ніяк не могла втропати, звідки взявся малюк. Сенсори руху не спрацювали. Не було сирени, що повідомляла про розрив електричної загрожі. Вилуха просто не мало там бути. Провівши тильною стороною долоні по губах, Лаура подалася до вікна, прокручуючи в голові невеселу думку про пташення, що лізе в пащу до удава. Коліна тримціли. Бот помітив її нахилив голову